Er du Pensando en sueños Pasados Sueños que son La vida Sueños que son De amor No miras y nada Encuentras Tu mano se pierde en el Cielo Quieres seguir el camino Que es de la vida Que es del amor Kjeres vivir junto allí Y entregarles todo tu amor Kjeres vivir esa vida Que es de los sueños, que es del amor estabas tú allí sintiendo temores pasados temores que rompen la vida temores que llegagan los sueños y paras piensa el camino tu mano despeja y quieres seguir el camino que es de la vida que es desde amor Quiero vivir junto a ti y entregarte todo tu amor Quiero vivir esa vida que es de los sueños que es de la vientos Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejadilla Mi brazo derecho en buen quedo, señores oyente El otro por San Vicente quedo, no sé con qué vi Mi pecho en pura cauti Lo veo en un jardín si yo, mis manos en maite ente En radiosending på Radio Multete vi frågar vad det betyder att vara norsk eller chilener i Norge idag. Jag heter Åsna Hagen studio har jag Amparito Gomes, Miguel Castillo och Pedro Camona Alvarez. Vill dere introducere dere selv? Um, med Miguel først. Ja, vi heter Miguel Castillo i kommer fra Samiel Santiago Chile, som jag gäller en del av, sur Santiago. Jag var ledare från Socialistpartiet till 1973, till det steg upp. Jag var lärare och jag kom till varje. Mm. Kom med dig, Amparito. Jeg heter Amparito Gomes, og kom til Bergen i 1976 som politisk flykting i lag med far, mor, to småsøsken, og selvfølgelig på grunn av den grusomme Pinochet-diktatur, etter at pappa var politisk fang i tre år i Sør-Kile. Ja, jeg heter Pedro, Karl-Mono Halvarez, og jeg jeg kom til Norge som 11-åring i 1983 etter å ha tilbrakt en del tid i, på, som flyktninger i Argentina. Um, Jeg ja, var født i La Sirena i nord, Nordkile. Min, min by. Jeg mm. kom til Bergen i 1994. Mm. Um, I dag skal vi jo, um, høre mer om uh, hver av dere sine historier. Men først så skal vi høre en musik og der spe med Santiago av Nettop Miguel Castillo og Hans band. Vill du seligt si om danne det Miguel? O oh, de Arcan er en gruppe som var en eh, komponerte av nordske musike? Det var en Chile-aksjon fra den tiden, 1974, når jeg kom fra Chile. De bestemte at jeg måtte glemme det. min kamp for å gå tilbake, og jeg måtte ta gitaren og gjennom synger. Mm. Og da var det. Da vi Historien begynte. Nettopp. Og da ska vi høre fra platen K, og altså låta Santiago. Del amor galaxia en la vida son los sueños que tenía aquel día hoy pasando por tus calles una mirada una sonrisa son los sueños que tenía aquel día en mi via Quiero estar Allí en Santiago Y recorrerlo Como mis hermanos A ti y tu cuerpo Quiero estar di tu cuore pasando por tus calles una mirada una sonrisa son los sueños que tenía que tenkte jeg å spørre hver og en av dere hvordan gikk det til at um, dere måtte forlate Chile i sin tid, og hva husker dere fra de første møtene med Norge? Så um, vi begynner med deg, Miguel. Jeg var eh, representant fra en partiet i Chile, og E, Farr till Lamparito, han var ledare i Surkille, Porto Mån. E, han hade en stillen över e, mig var var i varvara i kommunen. Han var ledare för hela provinsen. Och e, alla ledare, och på andra sätt att säga alla personer som var integrerade på organisationen, som är politiker eller, e, eller från... Folket. Mm. Det var... Eh, militärer pratade om att ta till, till fänseln. Jag bevägde mig på väldigt äh, speciellt sätt. Vi gällde inte att beväga oss. Färre steg upp egentligen och tänka vad vi skulle göra om det skedde något så arvorligt. Och äh, till slut äh, Santiago säger en del om um, äh, det är väldigt backa den sangen. Ja. Når no folk smilte og se på oss. Det var de dagene når no, det var helt ulovlig å med andre tinerne i kroppen på gata. Og da folk kom ut fra sine og se på oss og smilte. Men jeg har pakket dette som ikke allihet sammen. Etterpå jeg e, måtte forlade for grunn av det. Min kuna, min første kuna, hun var i Fensel. Hun gikk... Uh, i mitten i september blir det tatt. Hon hade en eternamn som var, var väldigt populär. Min ex är ungefär. Och till slut eh, det samme folket de sa att de måtte gå. Mm. Där vi bodde i norsk ambassad sex om halv mån. Mm. För jag fick tillattelse från kylenska regering för att förlata landet. Jag hade tillattelse från norsk regering. Menicke framlidare. Kommer det igen på lite. Det må hända med lite när det blir så rört. Mm. Men eh min far som Elcier var en politisk ledare i tillägg till att han har en hög ställning in under undervisningsdepartementet. Mm. Så han blev tatt eh, som politisk vange faktiskt stod jag rättare att kuppen har varit då blev han var 45 dager som vi ikke visste hvor han var. Så etter tre år som politisk fanget, eh, fikk han en dom på åtte år, og da bestemte foreldrene mine sig for at de skulle be om å få i eksil. Og slik kom vi til Norge, og møtet med Norge var jo befriende. Det var trygghet, det var demokrati. Vi er så utrolig takknemlige for den sjansen, Jag kan inte låta att nämna Fru Nilsson, ambassadören som fick så mange liv för andra i vår fåst i Norge. Ja, men er var ehm vi reste från i 80 Kalmar till 81 kanske eller något sånt mm. med med familien min, far, mor og en liten søster som var pytteliten mm. um, Vi reiste over til, først til Santiago Min foreldre, min far jobbet med idrett Og uh, slik jeg har det så var han uh, da på en måte oppleget sprakk Og vi måtte reise, eller han måtte reise egentlig så var det fordi at han hadde muligheten til å utstede møtetillatelser til folk gjennom idretten til å late som om var idrettsrelatert møtevirksomhet ah, men som, stemner, egentlig var, liksom. ja, ting, som egentlig var ja, fotballstevner og sånne ting som egentlig var litt sånn klandestine eh, møter da. så da dette sprakk så måtte han reise og da ville han egentlig reise alene men så sa min mor at det, det, det går ikke så vi reiste alle sånne. Prøvde egentlig å komme oss til, først til Santiago, se om det gikk kan å være der. Det gjorde det ikke, så vi kom oss over fjellene til Mendoza. Prøvde å se om det gikk an å leve der, det gjorde det heller ikke. Vi dro til Buenos Aires, heldte pengene, tok slutt. Og så i desperation så klarte vi å komme oss inn i den franske ambassaden för eh, vi ble kastet utafra. Eh, og eh, FNs høykommissar tok oss i som flyktinger, så vi bodde på et mottak deri frem til mai 1983 mm. da Norge tog oss imot og vi kom her i, i mai da. og jeg, samme, samme erfaring som man på Rito her er befrielsen, tryggheten mm. um, men også ja um, også den der um, Nej, det, det var fint mm. Mm. ja har du kvar, la oss hva som ble opplevd som mest annerledes, altså bosatt fra, du kan nevne jo dette med på matte, eh, altså kontrasten når kommer fra et diktatur på matte og komme i trygghet, men eh, var det noen eh, kulturelle ting som eh, var slående? <laughs> Jei, i har det problemer for ossova. Mhm. Ja, masse veldig på en ti neste aleos var veldig dårlig nerver. Ja. Så klokke 3:00 vi stod upp och vi gick på tur. Mm. Jag hade väldigt dålig äh, orientering. Jag, jag kände att jag var centrum och var icke centrum. Så jag började gå på gatan klockan fyra om morgon. Plus det kommer en damm. Och jag blev väldigt nervös och orolig. För jag trodde kanske hon skulle bli skämt när hon ser på mig. Men hon gick roligt. Och jag sa, men bor där jag i? det er Chile så jeg gikk en kjegene klokken fire gå og konfronter en person som hun o kjenner og det var som ingenting det var min festestur orientere meg på kassamfunnet hadde ja kommet for i dag jeg kjente her er en demokrati er en frihet til kjegene og kjegene kan bevege seg på de so den hun vil og hva klokken Mm. Ehm, um, jag kunde ju gå och lägga märke du började och gå tur med en gång. <laughs> <hå> har du hoppsy, har du fortsatt med det? Er det liksom nyckeln till att bli en god i Norge eller vad tror du? Det det Vide jag är halloj på universitetbiblioteket i Manda fakultetet. Ja. Där var geologins Och en dag gick jag till ett institut där jag gick under förlån en sånna som klocken. Det var markerade Norr och Sur, vad hette den? Kompass. Kompass. Mm. Och de var väldigt glada. Mm. <laughs> jag fick inte vara en, det finns cirka fyra. De, de trodde jag att jag tänkte att jag skulle orientera mig för att jag skulle gå på fjällen. Men vad som hette var att de hade uppdrag att det existerte något som hette parabol og jeg tenkte det for å orientere Parabol for å finne kanaler fra Latinamerika. <laughs> på tur, på tur jeg går på tur. Vel lite, vel lite. Mm. Du har klart å slippe unna nasjonalsporten, nesten sånn sett. Jo da, det som jeg lærte veldig fort det var når nordmann inviterte deg på en tur, der du må være veldig skeptisk, fordi de, de går masse kilometer og de tror du har samme fysikk. <laughs> så då det das <laughs> då. Mm. Så um, men korna är det med dig, Pedro, du växte upp på Kollbotten så vet jag förstås. Ehm um, men du må ju kom til Bergen på ett sätt punkt och var det? Um, ja, jeg kom til Kollbotten i 380 maj 30 rätt in i och jag har väldigt problem att Det var första husker for det var så lyst liksom. Det var också väldigt ovanligt. Mm. Så første nettene mine i Norge var veldig, veldig rare, fordi at det ble lyst så tidlig da, og, og så jeg trodde sånn, herregud, hvordan sover man i et eller annet? Det var det første jeg tenkte. Det andre, den store sånn kulturelle sjokket var egentlig liksom hvor, for jeg husker, altså, dette er begynnelsen av 80-tallet, ting har jo forandret enormt siden det, det må man jo kunne si. Mm. Um, og, og det var det at, um, jeg kom til et byggefelt, blokker og rekkehus og sånn, og lekeplassene var full av leker og sykler og sånn. Folk lot tingene sine stå ut natten. Mm. Så du kunne bare gå fra syklen inn på lekeplassen, og så kom du tilbake dagen etter, så var den her enda. Og for en Latinamerikaner var dette veldig, veldig rart, fordi at i Latinamerika er det sånn at hvis du snur deg, så er det noen som tar skoene dine, på en måte. Og, og, så det var liksom det første, det første store. Det at det ikke var karakterer på skolen, husker jeg, var veldig, veldig um, rart. Jeg gikk jo på en presteskole, beinhard disiplin, vall alltså Lars som slog alltså den typen sån gammeldags, ikring gammeldags disciplinär utdanningsinstitusjoner. Ehm och och det att liksom, du du, gikk, du kom fra fjärde klasset till femte klasset rätt och slett utan att göra någonting. Det så sa jag var veldig, veldig merkelig, det var liksom ja, men då vad vad är liksom poängen med? Mm. Så detta tog det tar väl tid att komma in i liksom. alltså. Da jeg vokste opp og hadde en kjempefin ungdomstid på Kolbåten, full av musik, full av bandspilling, og det var veldig, veldig fint. Og så dro jeg til Bergen for å studere på skrivekunstakademiet her i Bergen, da jeg ut, i begynnelsen av 20 år fant ut at jeg, jeg skulle drive med et eller musik innen musikk og skriving. Og så, så da kom jeg til Bergen da jeg var 22, og så har jeg vært her siden. Så det er 30 år neste år. Mm. Mm. Og det har definitivt blitt både musikk og skriving. Det har det, rett og slett. Vi mm. mm. skal komme tilbake til den nyeste boka di som kommer i år, mm. senere i år. Mm. Gratulerer. Um, mm -hmm. Takk. Og før vi um, kom in på det, så tänkte jeg også at vi skulle um, høre en låt som Amporitor har valgt. Um, vil du si litt om uh, Sommerfugl i Vinterland? Ja, Halton Sivertsen. Eh, jeg skal si at eh, eh, møtet mitt med Norge på den traumatiske sin var en store forskjellen for mig var språket og den store varieren for mig var språket mm. Jeg begynte sjette klasse som 13-åring og satt mm. seks måneder uten å kunne kommunisere mm. og som dere sikkert vet så er tenåringen ganske harde for sig, mm. så jeg følte at det trodde jeg var dum mm. Det var en knallhard prosess mm. men vi klarte det Mm. og sangen har jeg valt nettopp på grund av det, du kommer in i et samfunn som er fullstendig annerledes og så må du stå på du er veldig dratt vekk fra komfortzonen din og så skal du videre i livet mm. det skal vi høre den Gata Da byen lå Karnestor Jeg så du Var ny i livet Og jeg så du Var ny i nord morad i De var en kuffer Med alt det Hun eide du gikk Og var på Hennes drøm en gang å få bli fri og du ga meg et smil sommer fugger i vinterland ingen vor ta fra det varg om du visste meg og mot du bærer blir sann sommer fugger i Mora di bærer på min navn, om alt det hun har forlatt. Og vet ikke om hun ser som dyr. farge vår latte og li tilbake til Amor Gera her på Radio Mølte. Vi får ofte høre at flyktninger ble tatt imot på en annen måte i 1970 og 80-årene. Og det ble skapt et inntrykk av at folk ønsker å de som flykter fra for exempel Pinochet-regime på en røysere måte enn hvordan vi møter flyktninger i dag. Men man har jo hört om og noen har opplevd dårlig behandling fra innvandringsmyndighetene, og at folk risikerte å bli sendt tilbake til diktaturet. Men hva slags inntrykk har dere fra venner og kjente som kom hit på 70-tallet og senere? Jeg tror jeg var først som kom til Norge i hvert fall. For å si sånn, det var ikke så enkel... å den norske regjeringen på den tiden som var deres partiet, de var litt delt, for å si sånn. Mm. Det som skjedde, spesielt her i Bergen, var en, en, en gruppe fra universitetet, en gruppe son jade en studiegruppe, tror jeg heter på norsk, studiegruppe, mm. og de hadde virkelig studier til en fenomen med agenda i Chile. Mm. Och jag stod utifrån sin punkt att det var den första regeringen eller den första bevegelsen som prövde att ta regeringen och den boppen till den socialismen. Och det var väldigt intressant till de studenterna på universitetet och, och de professorer som deltade på det kommittet. Mm. Och det kommittet gjorde en stor arvare där Samma med den första organisationen i Norge, i Bergen. Som hette Chile Action, eller Chile Komite på den tiden. Och de pressade den norska regeringen för att, för att få oss till Norge. För problemet var för att komma till Norge. Mm. Men när vi kom här i Bergen, vi är för exempel. Eh, jag fanns att vi var väldigt välkomna. Det var det uppenbart men eh jag husker det jag hade jag kom i maj månen min första konsert var i juli september eh och Wigan gruppen var så kort tid men folk såg ju att fostor tin i pip mm. det var norsk mm. jag hade min engels väldigt mexikanskt engelskt så men de de de där var upp och den de musiken världe i bergen det var öppet. Jag har spelat med cirka 40 eller 45 musiker till idag mm. Mm. i början. Det har alltid varit öppet och det var en tema väldigt speciellt. En gång jag husker att jag gick till Hjulen, eh, jag husker att det var Hjulen. Mm. Och jag, jag var på Köl, alene. Och plötsligt var det en student som sa att ja, här är en flykning mm. och pekar på mig. Och kom en vakter till mig och sa att du kom här. Mm. De tog fra meg i en flakke, så jeg kunne gikk inn mm. frivillig. På sånn måte var det veldig behagelig. Men selvfølgelig, jeg var mer voksne enn Pedrito og, og, og, og Palito. No? Mm. De, de, de bodde i en helt andre situasjon. Det de må ha vært veldig vanskelig på skolen, spesielt. Mm. Ja, for dere kom på litt uh, ulike punkter i livene deres, på en måte. Uh, hvordan... Uh, var det for deg å etter hvert liksom, finne deg til rette i, i Bergen? Altså, er det noen spesielle ting som gjorde at det snydde for din del? Etter skolen for eksempel? Eh, altså jeg må si at det som Miguel snakker om husker det veldig godt eh, det politiske solidaritet har vei på 70-tallet frem til 80-tallet fra de norske forskjellige gruppene LO Kjellaksjon, ellers fagforeninger, andre fagforeninger, handel og kontor, og var, var veldig sterk. Den var veldig samlet, mm. og den utgjorde jo en stor og viktig rolle for å få folk ut av fengsel. Så jeg tror jeg snakker på, på vegne av veldig mange kilenere nå, og på vegne av mine foreldre som gjerne ikke kan si det, men jeg det, vi er igjen så utrolig takknemlig for alle disse menneskene som jobbet så hardt for det det er klart at når du vokser frem til å gå gjennom videregående skole, så er det andre ting som har sett fokus i livet men vi drev også med en folkedansgruppe med min far og noen andre familiemedre og veldig mange andre tilgjennere og der også brukte vi denne arena, for det var engasjerende på grunn av fargen, musiken som var litt annerledes enn en den neomusikken som var populær i Chile på 70-tallet vi gikk på røttene på den folkråddelen folkedansen, kueka, etc. Mm. og det var veldig engasjerende og slik skapte vi en budskap at vi er bare et menneske, et folk mm. i et fremmed land vi var vært veldig velkommen hit og vi ønsker å gi det inn i vår kultur samtidig som vi brukte det som en resurs for det solidariske arbeidet mot Chile og eventuelt også mot andre land i sør som trengte sort. Mm. En hjelpende hånd som Norge alltid var veldig til å gi. Mm. Det er også min, min erfaring. Altså. Selv om jeg kom nå senere, så, så var det akkurat det samme. En, en stor, stor sånn, raushet i måten vi ble ønsket på. Vi var en liten familie kom til en, til en veldig fin, velstående kommune utenfor Oslo og Hoppegård kommune, mm. eh, ble tatt godt imot eh, av, av alle instanser, og, og samme, samme erfaring som man på Rito snakker om här arbeidet, solidaritetsarbeidet som på en måte, altså det chilenske livet og det norske livet som etter hvert ble veldig sånn parallelt Du hadde liksom søndagene dro til Drammen og gjorde liksom solidaritetsarbeid og med foreldrene min og lørdagene så var jeg, sp jeg spilte jo gitar fra barn og underholdt på alle mulige eh, tilstellingene da ja. mm. Og resten av uka så var det liksom norsk unge og gikk på fritidsklubben og hørte på liksom norsk band. Eller, mm. men, men jeg tror at det, er det som har forandret seg, tror jeg, i måten, måten disse tingene er annerledes på i dag, jeg tror jeg nok er at det er mange flere i dag. Var, det var ikke så mange innvandrere i Norge på 70-begynnsaltetallet. 70 mm. Det var mer... Exotisk, men samtidig så var rasismen mye mer skjult. Den fantes ikke så åpenlyst som man faktisk gjør i dag. I dag er det på en måte helt sånn fritt fram å mene hva man vil om alt mulig. Mm. Større trøkk, større bevissthet, større informasjonsflyt, og samtidig som jeg tror også vi... For jeg husker at det var veldig sånn... Vi hadde noen andre eh, venner og bekjente der, i blokka der vi bodde som var Pakistaner og jeg husker at det var veldig mye rasisme mot dem, for eksempel, ikke sant? Jeg tror vi kjelener også kom til Norge, altså det kjelenske kuppet i Chile. Altså det var et som ikke bare var personlig for oss, nasjonalt for landet vårt, kontinentalt for kontinentet, men også altså hele verden var jo på en måte... Allende-seier i 1970 var jo en kulmination av hele 60-tallets drøm om at et annet liv, et annet system var mulig. Mm. Man kunne nettopp komme socialismen sosialismen uten våpen, uten vold. detta var en, en stor seier for... Liksom, for mange i hele verden, og når dette rakner på en sånn voldelig måte som det gjør i 1973, så er det slik at, at det, det treffer jo også studentene i Norge, studentene i, i, i alle land, i, sant, i Sverige. Um, så det er, det er også en sånn, vi, altså, vi som havner her i Norge og, og i, i eksil av, av alle oss chilenere, kom også ut uh, til en verden som, som også forstod vår politiske bakgrunn i All den tiden den kjelenske historien var så viktig for så mange. Mm. Og den fortellingen er jo ikke like gyldig for de som kommer hit i dag, mm. tror jeg. Folk som kommer hit fra liksom, Afrika eller Asia eller andre land i dag, hvor, hvor markant er deres fortellinger i media i dag? Mm. Hvor markant er deres liksom, landstraumer i media? Ikke like tydelig som det var i, i vårt tilfelle, tror jeg. Mm. Og det kan også kanskje handle om at... Um at det er mer förvirrande, fler tvetydiga eller at Norge kan jo ha en annan roll i mange av de uh, trummene. Ehm, um, än det kanske har det i Chile-sammanhang, sånt. Absolut. Ehm, um, jag tror väldigt mycket uh, kan uh, kan se som det her. Eh, uh, det så något, håll på att säga, er det sånn at ø, dere liksom ofte blir sport om ø, Chile og bakgrunnen deres fra Chile i Norge nå, på en måte når dere har landet i deres på en måte norske liv, da? Um, er det så sånn at folk ofte bringer det opp eller er det på en måte stort Nej, det, mm. det var alltid. Det var alltid. Folk som vi kjenner, sant? det Orie og ho, ossi, vi ha intersetto bitte va ciei mm. in Latin America, va Cile. E eh, di se pote, ah, do chileno me cofu vuol fare. O da beginnen te massan. Mm. Okay. Mm. Okay. E che il problema di da dejarme me me mi avissene o emerco son focalizzare su lithe po den politics son c e Cile o Latin America. They have un tente null informazioni mm. om ma c'è i Chile har vært mest i revolusjon i de siste o mm. og her i Norge har vist det som trend ingenting. Han mm. som er representeret i Brasil, han har snakket mellom Brasil, elementare, til mm. amerikanske politikk. For eksempel, hvis si du kunne seke alle visene i Latinamerika, eh, det er en ny bevegelse, og ikke bevegelse til socialismen, mm. men det er til demokratiet. Mm. Fordi fascisme har kommet så hardt. Heiden av partien i Latinamerika har blitt så store. Det er demokratiet det er farlig. Og ikke bare på den socialisten siden, men på det andre. Så i dag er det masse kamp for so so demokratiet for å prøve at ikke komme det heiresige til posisjoner som kan eddelegge veldig mye. I Chile har blitt en veldig fri land, for eksempel, till folk som har somar homosexualer för exempel. Mm. Medger den heterogruppen den välmut. Mm. Det vill spela historia till bak. Mm. Sant. Och, och det är massor av situationer ni sån sån tjoe eh vi har har problem med med folk som jobbar pojava. I mm. med, med fisk mm. i surchille. Mm. Men det skrevs lite bara varierat hur filmarna dar urte. Ida vi har något problem med elen, elen, elen vad heter det? Åh, strömkraft. Det är så sant riktigt, sant? Och det skrevs väldigt lite. Det har väl nu en nu en artikel över Argentina där. Tack till di. De. Mm. Men det stacks väldigt lite, men, mm. men samtalet med folkialtial. Ja. På min sida, jag vet inte sche. Mm. Ja, Valentino, Andre. Camaratene och Venen. Mm. mm kompartiote, som det sier. Mm. Ja, sånn sett utenfor så er det jo eh, umulig å si seg uenig i det, så det er veldig lite dekning av det rett og slett. Eh, Norsk har jo notorisk lite utenriksstoff generelt. Mm. Eh, og til dels andre norske medier også, men... Eh, det viktigste skjer jo i Norge alltid. Ja. Selvfølgelig. <laughs> men eh, der er vi kanskje inne på på... Um, at vi igjen kanskje ikke har den progressive rollen i verden som vi liker å fremstille mm. vi har. Så um, jeg skal ikke um, ha en tirade om det, men jeg tenkte å skrive ordet til deg. Uh, om på hit, og, uh, følger du med på den politiske situationen i Chile i dag, og hvordan blir det i så fall påvirket av hvordan uh, tingene utvikler seg, eller ikke utvikler seg? i og med at jeg har vært frem og tilbake i denne lange reisen mellom Chile og Norge Norge og Chile, så har jeg og min kjernefamilie bodde i Chile fra 1995 til 2010 mm. så vi er veldig tilknyttet både Chile og både Norge, og jeg føler selvfølgelig med i det som skjer der nede, og jeg har vært veldig veldig skuffet og veldig trist i det siste, på grunn av de valgene mitt folk har tatt mm. men vi lever i demokrati nu, så vi må leve med det men det klart at det er trist å se at de, på så føler at det kjellenske folket har valgt å støtte de som gjør minst for at de skal få det bedre. Mm. Og det er veldig vondt for oss å svelle på den måten. Det var vondt at de stemte imot å endre og begynne å skje sin grunnlov. Mm. Det er vondt å se at den største bølgen vi har nå i det siste, for de som skal skrive den nye grunnloven nå, er faktisk et parti som kaller seg for republikanere, mm. hvor vi ser at tendensen til fasisme og alle de røttene som var lagt med diktaturet på en måte kommer igjen. Mm. Og det er klart det er trist. Det er veldig trist. Mm. Det kan ja. Jo, jeg er helt enig. Jeg synes også det er kjempetrist å mine foreldre bodde i Chile eller flyttet tilbake til Chile i 2001 eller 2 og så bodde de der til i fjor de kom tilbake til Norge i fjor i februari. Så, så de var der under hele pandemin og under hele når alt eksploderte livredde og min far altså, igjen, altså det der med å reaktivere gamle traumer sant? det å se militær i gatene bare det var liksom nok til å få min far til bli helt kok i huet og sånt. Men ehm och jag helt ärlig med dig det att sitte här i exil som vi alle har gjort i så många år och se liksom hvordan, hvordan dette landet har liksom lid då så ser man att och så hurdan den indoktrineringen har fungerat liksom och se hur effektiv det där har varit. Jag på det där allt och se det är otroligt rart att Pinochet en en diktator utan någon politisk idé aant en markedsliberalismen, altså, som ikke mm. var hans i det heller. Men det, han har ingen politisk arv, ingen tanke. Altså, hvis du ser til Perón i Argentina, så har han et tankegods. Mm. Pinochet har ingenting annet enn å rett og slett ha manipulert folket sitt gjennom en slags lovnad om økonomisk vekst. Mm. Turbokapitalistiske Vuggen er jo tross alt det er, folk glemmer det ofte der altså at det begynner i Chile i 1973 det er der hele den Chicago Boys skolen med økonomer fra USA får prøvd ut sine veldig, veldig radikale økonomiske ideer, ikke sant, i praksis hva skaper det? Det skaper en enorm rik overklasse en kjempe, kjempe stor underklasse, og middelklassen bare skrumper og skrumper inn, ikke sant mm. og, og, og som du ser sier, Amparito, dette her med at folk, jeg kom, min kjernefamilie bor også, sier det, min familie er lastbilsjåfører, sekretærer, arbeidere, liksom. Og de er dessverre sånne folk som bare, ja, det var rolig unn å skje. det var mindre kriminalitet, alle disse historien det er indoktrinering, det er snakk om, det er snakk om systematisk eh, poding av ideer, da. Mm. i hodet til et helt folk. Og det er det samme som vi har sett uh, i Spania, i Unifranko. Yeah. Mm -hmm. Det er det samme som vi så i Spania yeah. når vi reiste på ferie på 80-tallet og møtte gamle, koselige damer i Spania som sa under Unifranko var det så veldig fint der, for det var ingen kriminelle. Mm. Så dette her er, liksom, det er en, en stor sorg å sitte utenfor og se dette her. Og samtidig så, så må man jo også bare... Altså, Folk gjør det folk kan sant, i hverdagen sin. Det er, et, det er tross alt et privilegium å kunne være politisk bevisst. Det er et økonomisk privilegium. Også. Folk som jobber 18 timer om dagen, som tantene meg gjør, mm. har ikke råd tid til å gå og dykke dyk ned og skaffe seg eh, forskjellige synspunkter på ting. Det, de, de, har, de har ikke tid, de har ikke råd til det. Nei, sant, For det er et overskuddshøn og på en måte. Ja, det er det. Mm. Ja, jeg tenkte at vi kunne øh, dykke ned i øh, protestene som øh, du på. Apoito. For det er jo kanskje der øh, det ligger noe opp da, med at vi har hatt en så sterk mobilisering, selv om det ikke har øh, ført til noen variegendring nå. Ehm, hva tenker du om at så mange har, øh, altså var ute på gatene i forbindelse med grunnlovsprosessen? Jeg tenker nå, etterpå å gå opp kanskje, at dette greide ikke vi helt å oppfatte, i hvert fall ikke ledelsene i politiske partiene i Chile, på venstre og sosialdemokratiske siden. Disse protestene var en gjennomslående, altså det var ikke partier, det var ikke ledelse, det var transversalt, så vi sier på spansk, på tvers av alle det var bara et skrik om ett bedre samhälle, en mitt en bättre likvärdig samhälle vårt. Och vi klart det faktiskt tror jag inte helt och uppfattar det så Det är men eh så om det är väldigt ont att säga si det så tror jag faktiskt det är en en täng den andre som han säger eh, mm. Dette her med den vellykkede rekamerkampanjen som uh, massemediene i Chile driver med daglig. Fra klokken 8 om morgenen på de uh, god morgen-programmene uh, til klokken 3 mm. hver dag. For de har midler, mm. de har infokanalene. Mm. Og den har vært effektiv og vellykket. Mm, det svarar. Det är en systematisk eh, reklamkampanjer som har som har en sån slags en sån lovnad om at mm. lykken er är är knyttat till til, till till goda. Liksom större altså, på på mm. i Latinamerika i Chile är liksom tättlänkat opp mot mot det att få och klättra lite upp i den sociala stigen liksom. det betyr att hvis du har mer penger så kan du sende ungarna dine på en bättre skole. Är det på en bättre skole så får du bättre utanse. Allt detta hänger ju samman med var man vill, det är ju också en sånn konstant skam tror jag bland bland fattig folk över att vara fattig och ju inte vara vällyckad. För att på TV:n så ser det ut som alla andra är det, det liksom. Mm. Ehm, det är den dominerande berättelsen på något sätt. Ja. Jag tänkte vi kunne höra det, hoppas ni i som Ambroise snackar om. Ehm, um, detta då kollektivet Last Thesis med Un Vial Violador ando Camino. Mm. Velkommen tilbake i studiet. Jeg tenkte å plukke opp tråden fra det som du sa i sted, om at eh, akkurat på noen områder så kan det virke som om dette eh, ropet fra gaten har blitt plukket opp. Um, nå hørte vi jo lastesis med en eh, låts på mange måter blitt en slags eh, demonstrasjonslydspor. Ja. Um, der store folkemengder har eh, ropt disse ordene igjen og igjen. Eh, Kan du si litt om hva som har eh, skjedd i etterkant av disse store protestene? Eh, jeg tenker at her sitter kvinnefrigjøringsvergelsen i Chile, så har den vokst en av den siste tiden, og den har også bevisst gjort både menn og kvinner i Chile om alt dette vi må fortelle det er igjen like vi snakker om og uh, det blant annet damer blant annet Camila Vajekos de har fått gjennomført og gjennomslag for fire, 40 timers dag i Chile eller en uke i Chile mm. men det er en bra fødgjenslipp <laughs> og for um, de desonale orribile cine de arte desonce ida for che ha gente furono de farre per mm. vi have ferte timen na veine per sta i cupen o e pluss ida for che io aver at chugo timen do cari che grenze so tri folk che ha glente Mm. Hur då det som får ni sysstar ta färr? Mm. Så han har uh, först gått tillbaka och så uh, får du, låt oss se, ja, ett lite framsteg. Ja, det är ja. Det massivt med en sån privat privatisation har blivit så så djup av det har det lagt. Mm. En massiv värde i någon jag hade vill fra 50-tallet mm, og for ikke å si fra 40-tallet sånn de, de verdiene som chilene har i dag i Chile det de, mm. de, ikke, de ikke jeg har sagt det ikke det ser du riste på hodet ja. mm. men det er rart det er, vi lever jo også en tid som er, vel, altså, som er den klisjeen at den er så polarisert og det er ja. jo slik at på den ene så er det neofascist og idebevegelser overalt og som da blir mer og mer sturegnet, mer og mer legitimt å kunne si at eh, jeg, jeg synes kanskje ikke holocaust var så ille, sant? eller jeg tror jeg synes jorden er flat sant? for å ta det helt eh, ut da. og parallelt med dette så foregår det da en sånn en, en stor bevisstegjøring blant mennesker om klimakrisen om flyktningskrisen om kvinners rettigheter, om barns rettigheter om liksom kirkens makt og dette skjer samtidig og er, der, der finnes det enorme spenninger da, i, i samfunnet vårt, og ikke bare i den latinen ganske, men dette er ting som foregår overalt og, og det er rart å se rart å stå og se at det er liksom både liksom, både det progressive og det brutale står og, og, og, og finnes parallelt og da er det kanskje ikke så rart at det ikke finnes så mange plattformer der folk snakker sammen mm. folk står bare og skriker hver sin vei mm. men jeg, hadde, jeg var i Chile nå i, i, i februar og eh, og merket, og da har det ikke vært på mange år og, og merket akkurat det samme etter MeToo, etter de store bevegelsene som har vært etter pandemien så er det en helt annen type bevissthet rundt en del av disse spørsmålene og selv blant mine liksom, mannlige fettere sånt, som er super tradisjonelle liksom, plutselig har liksom, kvinnen i familien fått, en, fått lov til å liksom, komme med sine fortellinger om hvordan ting oppleves da. og mm. det er väl veldig, veldig fint ja Jeg tänkte vi kunne plukke opp eh, tråden fra dette med hvordan, eh, hvor, altså, hva som ble foranledningen til at Chile ble et sånt eh, nyliberalt eh, laboratorium i sin tid. Mm. Eh, så tilbake til dette nasjonaltrømmet som vi snakket om. Eh, Amparito, du nevnte jo når sport, om du ville være med på denne sendingen, så sa du noe som jeg bedt meg merke i. Eh, altså at det er viktig å få satt søkelys på det som skjedde i... Kjellet på 70-tallet, nå som det nærmer seg 50-årsdagen for statskuppet. Um, det jeg spør meg selv er jo om si, vi majoriteten i Norge allerede har glemt på en måte det som delte livet i før og etter um, for mange kilenerer. Jeg tror ikke vi har glemt på en måte. Jeg tror bare at i den verden vi lever i i med klimakrisen, krigen i Europa som er mye nærmere Norge, så får vi liksom de forskjellige, og så i dette her med, som vi snakket om aviser og sånt, som i utgangspunktet er ikke så veldig flinke til å skrive om sør Latinamerika Latin generelt. Mm så tror jeg vi lever i en bovle på en måte hvor vi ikke greier å se oss tilbake. Du kan se si at du kan kanske sammenligne det litt med hvor mye vi om hvordan det var under rekuperasjon i Norge. Sant? Vi snakker mm. ju lite om det. Og det er faktiskt slik at vi har rørt det. Vi som lever fortsatt delt mm. vil, og har en tilknytning både der og her. Det er en del av livet vårt som føler hvertfalle fall det. Og vi kan snakke om det, og vi har stor forståelse for når folk i Norge snakker om hvordan opplever de denne tyske rekomposjonen. Du har senere begynt å snakke om disse norske mødre som har barn med tyske soldater. Også en tema så var lenge får tid til Norge, sant? Så, mm. så det er kanskje prosesser som tar tid, og, og som folk bare vi få trenge. Men når det gjelder Chile, så må vi snakke om dette. Og den unge generasjonen må snakke om dette. Vi må bli enige og få frem budskap at aldri mer var mm. det ikke noen gammes. Mm. Hva du, Miguel? Nej det er i Chile er det en, en livlig tema. Den splittelsen er veldig markert. Mm. Mm. Og alle snakker om det. Ikke bare eh, partiene. Men eh, det som har skjedd Chile, de er, er mer utrolig er at partiene også har ændret seg så mye. De partiene som vi kjente videre partiene som eksisterer Nei, det er helt andre det har helt andre premissene, det har helt andre jeg tenker veldig mye verdierne, for hvis det var noe som, som, som jeg var glad i Norge, det var de norske verdierne, som de heter her i Norge, det, og, deler, og var det lær og være solidaris og være oftat. men i Chile bare tenker på seg selv, og partiene og politiker, tenker på sine projekter, det tänker ju mer var boden ska bli vart egentligen nästa mm. val liksom. Men folket i folket den problemet med stadekup eh det är en del problem värderorlyt det ni hartt. Det har väldigt mer rätt och du du som kommer från från från från norrgetill Chile du fäller den rätt. De ser folket de har rättade i sånt. Ja då har du var det enda vi som överlevde mm. sen. Så. Sånt av og til de eh, «Off, det var trist mm. at du har ikke blitt tatt og drept». Mm. Mm. Så, direkt. Mm. Så, og, det, og her i Norge, jeg tror ikke ingen kjellene har glemt det nå. Eh, det tror jeg ikke. Jeg tror det er noe som skal være med oss live. Og, mm. og pluss mange av mine kamerater har mistet også familie under steggruppen. Mm. Personen som aldri mer har kommet mm. i livet mm. og død. Sånn så dette skal være en konstant problem mm. så 50 år vi må markere, det skal bli markert den nien, og, og jeg tror i hele verden for mange landene jeg har sett på, på, på, på jeg, jeg har satellitter så jeg ser hele verden konstant og jeg ser hvordan det har begynt å organisere seg noen noen markerer inn i andre plass mm. Mm. Mm. Mm. så fra parabol til satellitt det er som en oppgradering men du følger fortsatt med og tänker tenker jo at det som bekymmer meg er jo gjerne at majoriteten glemmer. Jeg tror, ikke, jeg tror heller ikke at noen som har vært gjennom dette direkte eller indirekte glemmer det. Men jeg, jo. jeg tenker jo at glemsel er jo en av de virkelig viktige ingrediensene som som den kjelenske reklamekampanjen som du snakket om i dag har, har favorisert da. mm. det å få folk rett og slett til å for det første, tvile på sannheten altså, snakk om fake news er jo ikke noe nytt mm. ikke sant? det har blitt brukt systematisk av, av, av diktatorer og despoter alltid man skaper den virkeligheten man vill ha Mm. Og så forteller man det lenge nok, og ofte nok til befolkningen, så tror folk på det etter slutt. Var det noe så ille da? Var det egentlig noen som forsvant da? Mm. Men de må ha gjort noe galt. Altså, dette her er ekor fra min familie. Ja. min familie. Jeg har en onkel som har bildet og begynt å skje i stua. Mikk mm. -mi generell så. Och detta här är folk och detta är familjer som har familjer i exil. Mm. Så kan du tänka dig hur det fungerar för folk som ikke blir berørt i det hela tatt. Mm. Så det er en sida där. Den andra sidan är ju vårt personliga trauma här. Mm. Och det, det må måste jag ju se si att det slår mig varje gång jag lever ju både tätt på og langt undan dessa ting hela tiden. Mm. Eller lever långt undan för att har jag snackar väldigt lite om det med vänner och det här har lite plats i den sociala delen av mitt liv. Mm. Det har litt större plats i arbetet mitt för att jag har valt att skriva mycket om, om ting och sånt. Um, men det slår mig ehm um, var jag möter det där. Uh, stor sorgen är fortsatt. Mm. ting som man på något sätt har tänkt att man kanske har ett avklarat förhållande till någon. Mm. Og så är det, det att jag möter och så Heldigvis mange andre unge mennesker som har flerkulturell bakgrunn i min jobb. Da. Unge forfattere, unge lesere, unge kritikere. Mm. Som også har med seg veldig mye likt og veldig mye ulikt fra det vi har. Og det som jeg er håpefullt. For jeg følte man skal alene om dette her da jeg vokste opp. Mm. Mens i dag kan jeg snakke med liksom min venninne fra India. Liksom. Og, og min venn som har adoptert fra... Korea, liksom. og, og, og, og ting ligner. Hva ligner? Jo, det er traumesenteret. Mitt, mitt punkt i traumen er det samme. Du skulle ikke vært der. Det er det som på en måte er, er midten da. Mm. Og så tror jeg den tredje tingen jeg vil si bare kort er det at det kjelenske, altså Allendes regjering, det som jeg så vidt jeg var gjennom i sted, hva det representerte og vad det fortsatt representerer mm. um, var veldig, veldig viktig og, og er på en måte en slags sånn, liksom, en amputert utopi. Mm. Vi fick aldrig vite vad det her kunde blitt med tid. Hvordan den typen socialismen kunne ha utviklet seg. Mm. Hva ville ha liksom båret av frukter fremover. Da. I stedet ble det amputert og så starter da liksom, den her hyperkapitalistiske Tendensen som vi da i dag ser overalt mm. liksom. og, og der tror jeg også at, at, at folk har gått av å vite Om dette kuppet i 1973 Fordi at det gjelder ikke bare oss gelenere Og vår lidelseshistorie og skillingsviser liksom, Men det gjelder også liksom en hel del andre mekanismer i samfunnet Som har vokst seg veldig, veldig store Som startet med dette kuppet da, i mm. 1973 den amputasjonen det, av utopien som du sa men det som vi må ikke glemme er eh, kom til regjeringen eller til makten med 36% av stedet mm. mm. vi fikk ikke 50 pluss 1 mm. og eh, når det eller folk som var med Pinochet det var over 40% mm. og det over 40% har ikke variert i de hele tatt om mm. du tittar på alla valgare som har varit i Chile, du ska se att det här alltid var mellan 40 till 49 procent. Mm. Så det är en stor del av tjeländska samfunn. Mm. Och det är en del av tjeländska samfunn som är där, har också någon här i början mm. och delt. Så det är... Men jag att det ska glömma sig jag tror inte. jag tror inte. Det problemet är att, som säger eh, mina vänner, Eh, den reklamen som er konstant, mm. og du, du ser så mye nå at folk begynner å tro på det. Mm. Mm. Men du ser mer folk tror. Sant. Så sant. Jeg tenkte vi kunne høre litt på Victor Jara, eh, og stell del Pøblo. Dette er jo en, et spor som ble gitt ut posthumt, eller et eller annet stød, så heter det forstået. Um, selv om regimet til Pinochet har forsøkt å ødelegge mastertapes og lignende for at dette aldri skulle bli gitt ut. De nødvendig vil manje, min land med arbeid, de som snakker om libertad. Y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos. Y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar. La infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario no me asusta la amenaza patrones de la miseria la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene, por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre studio, med Miguel Castillo, Apolito Gomes och Pedro Camona Alvarez. Og vi hörte också Viento Stell Pablo och Victor Jara som då blev dräpt av regim under Pinochet eh og och en av de historierna vi aldrig får höra slutet på på något eller en av de avbrytte livene som blev en konsekvens av kuppen. Men Pedro, um, kuppet er jo på mange måter en nasjonaltraume som vi har snakket om for Chile og chilenere. Og det er også bak teppet for den nye boken din som kommer ut på Kolon i høst. Mm. Um, Vill du si litt om boken, og hvordan du gikk in i det här stoffet då du jobbet med romanen? Det er en roman som heter Chiquitita, som har betyr liten jente på spansk, men som også er titlen på en veldig, veldig fin Abba. Sant? Abba, sånn. Eh, og, eh, veldig kort så er romanen handler romanen om en liten jente som heter Marisol Som vokser opp, hos sin, delvis, vokser opp delvis hos foreldrene sine og delvis hos sin mormor Har en helt vanlig barndom med litt unge, selvoppdatte foreldre Og så, så, land, så, så raser landet sammen som det står Og så må de flykte til nabolandet der de tilbringer en tid eh, på et flyktingmottak før de da kommer hit, som det heter. Så rammen for eh, boken er temmelig lik min, min uh, historie, min biografi. Mm. Eh, men så er det da ikke, det, da. ikke en selvbiografi, men en, et fiksjonstekst, da, en roman. Eh, men eh, kuppet, altså det att landet raser sammen det blir jo ikke kalt noe militær kuppet har ingen navn i boka, det er ikke Chile, det er ikke Argentina, det er ikke Norge det er liksom bare, det er en ganske sånn eh, svevende, sånn poetisk eh, roman dette her og og eh, men det er jo helt åpenbart att når landet raser sammen, når mm. liksom, dette her, når krakeleringen foregår så har det eh, konsekvenser for denne lille och som å reise ut så det handler jo egentlig bare om, um, om litt det vi snakker om nå. Der, altså i, I boken så er det da denne unge kvinnen, Marisol, som barn. Så er det Marisol som ungdom, eller som till voksen, da hun reiser til en storby som det står, og står foran et maleri og ser på en liten hund som synker. Dette er Goias uh, lille hund som synker. Mm -hmm. uh, med sin første store kjæreste. Og så vil kjæresten vite mer om dette er flyktningbarnet som hun en gang var og så bryter hun sammen foran dette måleriet, det er den andre historien, og så er den tredje historien når Marisol er da en middelaldrende kvinne som går runt og går tur med en litt gammel hund mm. og tänker på livet sitt og går till en kvinne, snakker med en kvinne om disse tingene så det er på en måte sånne tre sånne, det, minnepunkter da, som binder romanen sammen, barnet den unge voksne och den medelaldrarna. og så står man liksom och ser på de samma tingarna. Mm. Vad du om, om det med hoppsi överföringsvärdi och det att kunna känna sig igen og så vidare når du eh, valt en mer sån så att en mindre specifik bakgrund och på något sätt at du inte kan nödvändigtvis pinpointa kor eh, dette föregår. Mm. Um. Jeg, det høres sikkert litt mystisk jeg velger veldig lite når jeg holder på å skrive altså mig meg er skriving er praksis, skriving intuition. intusjon mm. jeg planlegger ingenting jeg, jeg ta, skriver det som på en måte har, har energi da mm. og dette her er en fortelling som jeg nok har hatt i meg sant, hele livet og som jeg aldrig helt har funnet ut for jeg, jeg har alltid tänkt at en eller annen gang skal jeg skrive om det der mottak i Argentina, liksom. En gang må jeg skrive om de erfaringene jeg hadde som barn. Eh, en gang må jeg på en måte også løsgive fortellingen. For at, jeg tror også en del av våre fortellinger, vi som er på en måte eksilenter, fortellingene våre blir veldig lett kollektive også, sant? Det handler om oss, det handler om foreldrene mine. Det, min historie har alltid vært veldig tett lenket til foreldrene mine, min mm. søsters historie. Vi opplevde dette, vi følte dette, vi kom oss ut, og, og i større utstrekning, vi eksilanter opplever det sånn, vi altså liksom, skiler gruppene, allt. det her. Og så på et eller annet tidspunkt, når jeg liksom begynte å nærme 50, så måtte jeg liksom begynne å se om, om vad som var liksom den helt spesifikke fortellingen her. Altså barnets blikk da, på det her. Mm. Um, uten de store, altså det er derfor jeg har valgt å ikke benevne. Det, det er få ting som har navn i denne boka. Marisol er den eneste. Mm. Og når hun kommer til Norge Så synes folk det er vanskelig å si Marisol Så de kallar henne Mari Så da blir navnet amputert Og mm. det er jo også en ting som skjer mm. Når du havner i eksil du, du blir jo en annen mm. sant? Du, blir, du er jo en slags maskert figur mm. sant? Som ha, du, du lever med et omplantet språk Du lever omplantet i en annen kultur mm. Et slags gjøkunge jøk, jø, Jeg kjenner mig som Miguel <laughs> Gatti Mm. Men jeg heter Miguel Ángel Gattillo mm. Medina mm. mm. ja. mm. Så det blir en jeg, avkorting og innkorting og ja. forenkling og, Ja, en potest <laughs> ja. mm. Og et sted i boken din, Pedro snakker jo protagonisten om eller reflekterer over hvordan på en måte tortur og generaler er det som senere, senere, senere befinner seg i mitten av fortellingen. Mm. Det føles på en måte som du sier noe om hvordan livsfortellingen til folk også blir påvirket av det å ja, flytte. Ja, jeg tror det er ganske felles for oss alle. Det, her, det livet vi har fått tillert, alle sammen, det som er felles for oss alle, tror jeg, er det at for mig som, som barn, å, å oppgå Altså, å oppdage den, hva skal man kalle det, den, den, uh, det som militærkuppet og eksile består av, sånn billedlig, optisk, torturerte folk, forsvunne mennesker, halshogde mennesker, drepte barn, sørgende mødre, um, en, en type overskridende vold, altså, altså massegraver i ørkenen, um, ikke sant, Uh, Allt dette som jeg fikk oppleve Som barn på dette Flyktning mot Argentina Var jo like ille på mm. 80-tallet Når jeg var der Under Virela-regime mm. Frasken til illen mm. Og det er sånn, det som man hører Det man får se man, Og ikke bare personlig altså, For det er viktig for meg å si at det er ikke bare personlig Det er ikke bare det jeg har sett Men det jeg har sett gjennom liksom, Øyet til folket mitt da, mm. Og det er liksom generaler, tortyrkammare, försvinnningar, hodelösa människor, allt det här är liksom en del av av det som vi går och och bär med oss av da, världen. Mm. Mm. Så det jag tänker att det är liksom hjärtet eller sån dramats hjärta va. Mm. Inne i där finns dessa här figurerna, iksant. Generalen, den tortyrerade som på något sätt är liksom en två vransida är varandra, iksant disse her og alt dette her er ting som vi altså som vi fikk fortalt, gjenfortalt repetert opp gjennom og, og, og ting som fortsetter Man, når vi sitter her og snakker i fem minuter med Miguel rett før dette her hvor havner vi der? Vi rätt rett der mm. det er liksom ikke noe vei uten noen, det er ikke noe sånn det er ikke en panad oss først det er liksom sånn, <laughs> først tortur først mm. bestialitet mm. først sorg, og så er det alt annet. Mm. Rett på sak Jeg tänkte vi kunne høre um, Et spor til Fra Benne til Miguel um, Og så kommer vi tilbake til dette Med å denne tilbake mm. Du lusura del ayer Es mi vida que te entrego sin pensar Es por ti que un día partiré Y allí yo llegaré Es por ti que un día yo me Es mi sueño que se entrega sin pensar ya partiré a ti yo volveré es mi corazón dulzura de ayer es todo mi amor que entrego yo a ti esa sí que un día partiré a ti yo llegaré Ve ve ve es tu cuerpo ardiente frente a mí que palpita sin final. es mi amor consura de la es mi vida que tanto gozo sin pensar es por ti que un día partiré y allí yo llegaré Es mi corazón, lusura del ayer Es todo mi amor que entrego yo a ti Y es así que un día partiré Y a ti yo llegaré sånn at um, dere alle har jo um, liv som er på mange måter både här og der, men har også et etablert det norske liv på et vis. Um, du Miguel, du vant jo um, også um, kulturprisen for um, Årstad eller i fjor, så vidt jeg kan huske. Det var helt og, fantastisk. Og det handler jo mye om at du har vært mentor for mange altså, nye av musiker i Norge. Kan ikke det stemme? Ja, på noen måte, men det tog lang tid for å få den premien. <laughs> Bare sendt enn aldri. Jeg, jeg hadde jobbet med musikk fra 1974, så det har gått ca. 48 år når jeg fikk premium. Men... Um, Foro sison e mi cius alti hardcover open. Di alle. Eh io ho ikke været med med med, med no domene latinoamericana, ma ho so mie me norscum domene. Io i begynte me un liten eh radio cassette. Mm. So gli conosce per mi first le fra IFA, ma le fabbriche so i varare veler. No dire. Og eh, di vlocte den cassette så här apparater för att spela in och där vi gick och började bygga på. Och jag har gett en masse folk för för Horizon demo. Och jag har lagt in medlåt, din andra och så vidare så. Jag har det har varit på en del av min värld med musikke. Och det har gjort med också eh jag har lärt och är så utsocken. Mm. Mm. mm. Okej okay. mm men vi har ju och snackar du heter Santiago du, mm. du kan tro det jag heter Santiago men du måste verkligen märkt texten där är inte vad det mm. men du ser Santiago är intressant vill du ses med Thiago jag också snackar om ejen liksom Mm vilken och så har jag också snackat just om en eh det det har också tillbakagit linje din till mina rätter nu Mm och det är, är ingen kvinna i sin i sin gink den damen Mm -mm. jeg synger til min land jeg synger til de, de, de, de plassene som jeg kjenner fra liv mm -hmm. de som er med å le og, og grine og skrike og, og kjempe og, og så, ja. nettopp og um, hvordan har du opplevd det å reise tilbake til Chile hvis du har vært tilbake i Nyland jo jeg har vært mange ganger um, mm. jeg må si jeg, helt, jeg, jeg kunne komme inn i Chile første gang takk til pavel katolisk pavel mm. Så i 87-88 ble han invitert Chile. Og han sa at eh, han ville gå til Chile militare militære gitt til, disse, til alle chilenene som bodde i eksil og kunne ikke gå i retur, kunne komme tilbake. Oh. da begynte regjeringen å lage liste med de folk som fo. Tillatade sig för att komma in. Mm. Jag kunde inte gå in i kjellet till 88. Till när jag kom till den listan. Men Pabell pressade en gång till. Och då slutade listan. Och fick tillatade sig alla som var i exil. För att kunna komma tillbaka till kjellet. Sån jag kom. Mm. Så det, det var min, min retor. För mig var det väldigt speciellt. Det var så speciellt att i 1989. I 1989. Jag bestämde mig att sluta som medlem av socialpartiet. Mm. För vi gick och observera att det de folk som kom tillbaka eller de ledare som kom tillbaka och de hade vuxor som vi som med i den svenska mm. och de hade lärt så mm. Mm. de hade lärt så lite. De hade lärt de så lite de vuxor i Frankrike, de vuxor i Danmark, de vuxor i Holland, de vuxor i Nederländerna, de fåglarstero di di di de varde samme folk vi har det samme hår, vi har, vi har det samme stil for å klæ seg. Det, det, det samme å, å slå seg for å komme først i bildet. Mm. Så jeg gjorde det Og det nye sa, nej, dette går ikke. Det kan ikke fortsette. Dette skal gå verdigal. For vi, hvis kapitalisme var korrupt. Markekonomi var verre de akseks kan være mi jeg er mer farlig en kapitalisme i seg selv, fordi de, de lære de, deg og spiser litt chokolade mm. santo, o det litt chokolade kan du kan lide en del besien for å kunne du seler til mm. neste. Mm. hele problematikker. Alle vi cansele, alle. Mm. Alle kan seler alle. Alle vi kan tjene penger. Bå mange folk du ser i Norge så tre, frile sex eller åtte gange. Mm. Vi har et i system systemet. Mm. Sant. Cpe mm. og Cpe og mm, mm. alle på den måten. Derfor var meg veldig hardt på komme marke. Folk var rett enda. Vi mm. mm. kunne initiativ på min på min kommune og, og folk var rett. De hilser meg sånn, men mm de hilser selv. Mm. Ser du nå? Veldig kort i en sinnsomset. Og gir hadde lartebeli 100 nori for je, sosial medneske. Mm en väldigt socialminister gick jag isse lede ut till folket ni kan inte se mm. så jag ibland när vi var för fastegånge i Konti del Nordje jag fick en liten delen open vi mm. presenterte hela kroppen inne pastorerna mm. man gick alltid med i det ni norrmansarndikatet de där kom den ni norrman för mig det var ju så var det ni norrmans det var för dig ville lära jag ville bara inblande mm. så när jag kom till Chile kun serie de de de var tu var det så försönder. Mm. Og det var regemet fra Pinocetto, Det gick ju inte ända partiet eller o en brygge system eller sånt. Mm. Jo, kanske ganska det kan aldrig bli for mycket faktiskt. Mm. <søk> så kom med dig Emprito, du hade ju eh, både alltså reste litt fram og tillbaka och delvis bodde. Eh, ja, ja. Vi bodde faktisk som kjernefamilie som altså min man og mine to døtre som er begge født i Bergen mm. Vi bodde Chile fra 1995 til 2010 mm. eh, og det krever selvfølgelig igen samme historien gjentar seg andre veien mm. Mm. det krever mot det krever stå på vilje og det krever å være litt ydmykt når du møter det samfunnet som har stått i diktatur lenge, mm. som ikke alle har hatt en mulighet til å utvikle seg på noen måter, mot vi som har levd i et samfunn som er fullt in for fellesskapet. Mm. Det krever masse energi i begynnelsen, men vi fikk det til. Mm. Vi trivdes. Jeg jobbet for laksopprotteringen lenge, har det mange nordmenn på besøk, har det mange nordmenn som ledere. Mm. Ikke alltid en solkjenshistorie det der. Det var <laughs> det faktisk ganske utfordringen til de der. Mm. Eh, for du ikke se si om dette her som vi har snakket om, om, laksoppdøtnæringen i Chile og i hele verden, är en eh, miljø... Vårt tema, det er ett mänskligt tema for i Chile har det faktiskt drivit slavisk arbetskraft bland arbärarna som jobbar på processing plant. Och det gäller inte bara chilenska uppträdare, det är även stora norska firma. Men vi klarte och håller oss i Chile i År, og så kom den store krisen i 2008 så gjorde at Francesco fikk eh, et kontrakt signert fra Akersolution hvor han alltid jobbet og så fikk han da komme tilbake igjen som, mm. og så ble jeg i to år til og så kom jeg tilbake igjen med Daniela, yngste datter med, som var 15 mm. og Hon eldste ble igjen i Kilo studert mm. Kunne du tänkte deg flytte tilbake i dag? Jeg står i farten. Mm. Eh, Francisco er blitt pensjonist for to år siden, i slutten av 2020. Vi snakket om at det skulle bli et år til i Norge, men det har gått nesten tre. Mm. Mm. Skal du da igjen fortsette å leve delt og beholde et forhold, eller skal du prøve å ende seg Mm. men dette slutter ikke her for vi har fortsatt en datter som bor i Tromsø og en mm. datter som bor i Chile mm. og så har det familie i Sør-Chile så reisen fortsetter mm. den stopper ikke med meg mm. den stopper helt sikkert ikke med mine døtre ser jeg nå og det er viktig å punktere for mig at dette var en av de tingene mine foreldre sa når vi var veient å reise Chile til Norge første gangen mm. Det er fire generasjoner, de splitter, mm. med en diktatur og med eksil. Mm. Så det er faktisk, i mm. mitt tilfelle, så mm. håper jeg at jeg stopper det, men jeg ser det. Jeg ser det sånn. mm. jeg kommer fortsatt til en fot i hver så å si. I hvert fall hjertet, i hvert sted. Mm. Mm. Men det är, tror jag tror att nästan alla kylänare har den problematiken. Mm. Igår jag var jag på en fest och var en kylänare som sa Jag har deles, no ska inte ta för en del norska pass mm. för vi följer med mer kylänare än med kylännska pass. Mm. Det, det är en tema inne i det. Mm. Jag aldrig har aldrig gått tillbaka till Chile. Jag försöker kylänare. Mm. Jag aldrig har aldrig en plan. Eller jag hade en plan som gitt till Fiasko i 89, mm. som jag säger. Mm. Då har jag bestämt att nej, det går inte bra här. Mm. Og øhm, alle forholdelser er jo forskjellige til identitet Det vi snakker om Men øhm, hvordan føler dere, dere i dag? Altså mest norsk Mest jelensk Mest som en bregenser eller, eller noe midt i mellom Og det der er jo det spørsmålet som alltid kommer <laughs> Jeg har en Jeg har funnet fram til En sånn metode for det der mm. Hvordan jeg skal svare på det der Det finnes en, en dokumentar Film om The Doors Mhm der alle medlemmene i Doors går opp det står en fyr med et kamera i døra på et fly og så kommer de opp flytrappen så sier han John Densmore, guitar Ray Mansonarek, keyboards trommerslageren sier sitt navn så kommer Jim Morrison til slutt og ser han bare i kamer og ser han bare Jim altså ingenting annet og jeg har fått et spørsmål siden jeg var barn er du norsk, er du og det svaret er jo alltid det samme Det er, det er jo alt mulig samtidig altså, Jeg har mm. bare ett liv Jeg ser bare dette fra innsiden mm. um, Det finns ingen sånn kvantiseringsbehov Vi å liksom mm. forsøke å si Så mange prosent der Så mange prosent der Det er en slags salat En mm. blanding av dette her og, og litt tilbake til det dere snakket om Nettopp i stedet Det er rejse reise tilbake jeg tror at jeg føler meg Jeg kjenner hver dag Jeg har bodd der siden jeg var 11 Jeg ja, er over 40 år faktisk um, Jeg føler fortsatt på en slags fremmedhet I det landet her ikke, ikke en negativ nødvendigvis fremmedhet Men en fremmedhet Hver dag kjenner jeg på at jeg er, liksom, det er Jeg har ikke mine døde her Jeg har ikke mine røtter her Det er et eller annet liksom, no, Pola og omplanta I, I det att jeg finnes her När det är sagt så har jag ett fantastiskt liv. Jag vill aldrig ha flyttat tillbaka till Chile för exempel, för att det som sker när jag kommer till Chile Er att jag följer mig och mule ända mer främmad där. Mm. men en främmande har en helt andre mm elementer mm. språklig for eksempel det att vara en en mans jag har vuxit upp i norge med mine foreldre, spansk, som da, min föräldres spansk iksant så när jag kommer tillbaka till brasilien så snackar jag ett sånt väldigt sån antikvarisk spanska iksant som där min generation ja iksant det är sån fy farao typ sån var som sånn, norske huska gick på skolan men sån där um, missionärbarn liksom de hade lite samma typ av sån gammalox vokabulär så, så det är ju också jag när jag kommer ner dit jag ser ut som alla där nere men jag känner mig väldigt främmande och det har som liksom värdesette som vi har vuxit upp med här i Norge och og sånt ett eller annat med liksom, det norska och skandinaviske liksom modellen eller tankesättet då som er antitetisk på mange måter till det latinamerikanska. Så sånn att det, det er är väldigt komplicerat där och det är inte alltid att at det är så, at så liksom eller kanske där mer kom, komplext men det är inte alltid där så komplicerat. Jeg har lite sån ja, sån är det nog för mig på något sätt och det tror att det som det som är något det som forandrer seg, for meg i hvert fall når jeg har blitt eldre, det er at jeg, jeg kjenner et, sånt, et større og større behov for å... Det er et eller med jorda, det er ett eller annet med trærne, og liksom, landskapet, da, som jeg aldri har tenkt på. Jeg tenkte på da jeg var 30 liksom, eller 25, at det var et sånt, en slags nostalgi bare forbundet med... Liksom, den palmen eller den vägen eller alltså det du säger i till i den sången innan och sånt det är att stenarna är liksom bär risen sån liksom vå var det du stack mm. <laughs> på något sånt så sorgen är liksom eller kanske en plågsäring alltså man liksom sorg och på andre ting mm. men jag liksom finner lite tröst i det alltså det finns alltså jag längtar efter ett sånn, et land väldigt sån jordbundet då i, i det där jag känner själv og du må på ditt jeg liker å se på meg selv som en uh, blanding, litt mm. norsk litt kilensk, mm. jeg er mm. veldig norsk på kilener i Chile ja. ja. og veldig sydlandsk på kilensk for nordmenn i Norge ja. mm. Så, jeg, noe der ja. men det er klart at jeg har alltid liksom, laget ett bilde i mitt hodet om at jeg var en liten plante i Sør-Chile og levde en tryggt varendom mm og så ble jeg bare revet opp mm. og plassert et sted mm. og så kunne du klare deg eller ikke klare dig. Mm. så det er klart at det bildet som du tegner med jord mm. trær mm. Mm. tilhørligheten ja. den eh, har jeg alltid mm. hatt jeg hadde en veldig trygg varndom mm. inntil kuppet mm. Mm. men jeg tenker også det at at uh, det finnes jo en sånn Altså den, den sorgen som vi har da, i, i, med, For det er jo et liv Som har blitt knekt i to ikke sant? Sånn for veldig mange av oss Veldig sånn fort Den ene dagen var vanlig Den neste dagen var alt forandret for alltid ikke sant? Og, og det er jo noe som Som jeg sa Som vi bærer med oss i hverdagen da, Hele tiden sant? Fremover, og, og noe som også er generasjonelt Jeg ser jo også mine foreldre Har bodde i 20 år och og har också trivts där och haft det, der, det fint men när atlantispunkterna börjar bli gamla så är det sånt de vill vara närmare oss vem ska de var ska de vara välja mellan barnen sina väl mellan åt alltså där de är altså, de födda det, det alltså de tingna här liksom de genter alltså genter i, i varianter och så må jag ju också säga si att jag finner en väldigt tröst i i nettop den tanken om att till alle tider da, i alla mögelslags historiske epoker, så har det vært folk som har migrert, som har blitt drevet på flykt som har vandret, så vi der, for at jeg føler ofte at at den her, eller jeg har følt tidligere livet at, at det er en veldig sånn ensom ting det der altså jeg, jeg er jo veldig jeg er helt enig med deg, veld, norsk i Chile, blant min familie, mm. men jeg har aldri vært veldig latin-amerikansk i Norge blant min, jeg er veldig sånn, jeg er ikke veldig sosial, jeg er ganske inadvent og Litt, litt, lite an lite social. Ehm um, jag liker inte att dansa. Jag har inte något sånt sydlandsk temperament mot. Kan du tänka Kan du tänka så? Jeg, jeg, jeg tror ingen av mina vänner ville kallat mig sydbrand på något som helst. Så, men det är nog likväl några antal en helt annan typ av melankoli och nostalgi i detta som som som man får framter så här vidare. mig har vi varit lite enkel. Eh. For meg har jeg vært glad. Jeg mm. mm. har vært og glad og har kjærligheten. Og vi en familie. Mm. Mm. Du får barn og barn, Da du får de rettene som han snakker om, tre og djur. Ja. Mm. Du får mm. No og barn. Når dere skal det, de skal se at livet er veldig mer. Mm. Veldig mer. For meg det vældig Det har vært og en stor glæde å ha de, mm. mm. de liten babyene. Mm. Okay. Men det som jeg alltid sier også at vi bor i Norge og vi må bo som Norman. Mm. In Norge, du må bor som Norman. Når du var i Chile, da du må tilbake og leves som chilener. Mm. Prøve. Mm. Men det mm. er veldig ånske, men du må prøve. Mm. Og okay. med centralt, Charlie Charlieheten og Geten Charlieheten. Det er et fantastisk sluttord for denne sendingen med Amor y Og i studio i dag så var Amparito Gomez, Miguel Castillo, Pedro Camona Alvarez og meg, og Snagen. Takk til Karen Werner og Radiomulte for muligheten til å snakke om Norge og Chile denne søndagen. Men fortsatt å høre på Radiomulte 93.8 FM og radiomulte.live frem til 19.00 i dag. Det kommer mer. Og så skal vi høre Poder Elgir med Los Pisioneros Takk De bor i min kone <laughs> be 170 1970 1970 1970 Recí 1970. un día de fuego del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre Marcaba el paso siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sí, sería el primer llanto que me probaría Quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo, toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban y el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia un Juego que trataba de compartir la survencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1977 No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente 71 1977 no me digan no que no lo presente todo lo que cambie lo haré 77 en el año que nació la <SILENCIO> La adolescencia fue una etapa bizar El cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobre sobrepobladas de Información que cambian temporadas Caminas encrucicada, cada cual en su morada Preparaba la carnada, la sagrada diablada De mirada encabronada Mi en la verdad nunca busco su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila pupila de puerta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótona Colores Likromo los uniformes de poco tono de tono mi cuestionamiento La voz hizo no, no Mi primera rima que sonó y me enroló Mi fúsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo Así que tú hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970 1970 1970 1970 1977 No me diga no cambia lo hará dif nel año que na se la CPN. 1977 non me diga no que no lo presente todo lo que cambia lo hará dif el año que na Don Miguel, con sabor, Miguel.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 Estabas tú allí Sintiendo temores pasados Temores que rompen la vida Temores que ciegan los sueños Te paras, comienza el camino mano despeja tinieblas Quieres seguir el camino Que es de la vida, que es de, el amor de vivir junto a ti y entregarles todo tu amor quieres vivir esa vida que es de los sueños que